Énok ok könyvéről. Én ok könyvéről több írásomban szóltam már is. Hol ezt hol azt, de mindig elismerően. Kritikát, illetve kétejt csupán egyszer fogalmaztam meg állításainak vonatkozásában, de könnyen előfordulhat, hogy én tévedtem ezzel kapcsolatban. A Vakvilág című írásomban írtam ezt a könyvben leírt ítélet csarnokával kapcsolatban, a fentiekben tárgyalt, leginkább a nagy vallások híveinek szemszögéből megközelített verziók tárgyalásakor kimaradt egy leírás, hiszen ez nem valláshoz kapcsolódik, hanem egy apokrifirat tartalmazza azt. Nevezetesen az Énok könyve, amelynek e tárgyban való megnyilatkozásával jó magam nem értek egyet, mégis elég érdekesnek tartom ahhoz, hogy bemutassam neked kedves olvasóm. Tehát következzék az Énok könyve szerinti verzió, először az előzmény Hanvas Béla tolmácsolásában, majd maga a leírás. Itt idéztem a könyvből, majd az idézet után ez következett, eddig tehát az Énoki verzió, amelyet egyébként meglepően sokan nagyon komolyan vesznek. Bevallom, jó magamra is igen nagy hatást gyakorolt emű, sőt ma is jelentős és figyelemreméltó iratnak tartom, de semmiképpen sem mértékadónak. Nos, ez volt tehát a legkomolyabb kritika, amelyet e könyv kapcsán valaha megfogalmaztam. Mindezt úgy, hogy csupán a hamvas interpretációt ismertem. Előző könyvemben, a Szent Tehén, már hosszabban írtam erről az írásról is, ezért itt inkább a tartalmával, mint sem a származásával foglalkoznék inkább. Lényegét tekintve tehát egy olyan műről beszélünk esetében, amely egy ideig, Nicea előtt, még az általánosan használt iratok részét képezte, sőt, egyes kánonoknak ma is a része. Tény, hogy a Biblia ma ismert verziója, Jódás 6, és hivatkozik rá és számos párhuzam is felfedezhető a két írás között. Jódás apostol maga kétség kívül énoknak tulajdonította eredetét, amint erről is olvashattál előző írásomban. A kérdés tehát egy, elfogadjuk-e hitelesnek vagy pedig egy pseudoepigráf hamisítványnak gondoljuk az említett művet. Én az utóbbi lehetőséggel nem foglalkoznék, hiszen az esetben egy szót sem kellene írnom róla. Számomra perdöntő-e kérdés vonatkozásában az, hogy Jódás számára hiteles volt, hiszen hivatkozik rá, továbbá az, hogy rengeteg dolgot megmagyaráz és világossá tesz, amelyeket a Biblia nem, és nem utolsó sorban az, hogy igen kevés a kételj nem a mű kapcsán. Amelyek mégis voltak, azokat leginkább a saját értetlenségemnek, vagy a fordításokból eredő hiányosságoknak tudok be. Tehát elfogadom azt, hogy ez a mű az emberi történelem ma ismert legidősebb írott műve, hiszen énok a teremtés után 600 évvel született. Ha a mű eredeti, akkor olyan dolgokra vet fényt, amelyek ismét csak rendkívüli módon elgondolkodtatók, és meglehetősen egybevágnak a Biblia kapcsán megfogalmazott meglátásaimmal is. Hiszen én műben kompletten leírja például az emberiség és a világ történetét tíz hétre bontva. Alább idézem: Hogyan lehetne ez lehetséges, ha a jövő nem lenne fix? Isten tudósította. Tanította őt, ő pedig tovább adta ezt a tudást az embereknek. Azoknak, akik hittek neki. Meggyőződésem, hogy ez ma sem működik másképpen. Isten tanít egyes embereket, rajtuk keresztül pedig másokat. Igen, írtam, hogy mindenkit maga az Úr kell, hogy tanítson, de az Úr taníthat úgy is, hogy elvezet más emberekhez, től az igazat hallod. Mint az apostolok esetében is. Ezt is mondtam, amikor a virágról virágra repülő kereső esetét említettem. Ha valakinek olyan dolga van a -e világon, hogy nem képes valamiért direktben kutatni, keresni, például fizikailag korlátozott ebben, vak, akkor jobbára kénytelen másokat hallgatni. De olyan is lehetséges, hogy valakit csak egyszerűen nem direkt, hanem közvetett módon tanít az úr. Ha belegondolok, tulajdonképpen ez a jelenség nálam is folyamatosan fennállt hiszen magam is tanulmányoztam igen sok egyház, ember írott anyag nézeteit, majd leszűrve azok tanulságát, az újabb tapasztalataimat begyűjtve haladtam tovább. Nálam sem úgy történik a tanítás, hogy mint esdrás, megiszom a tuti turmixot, és minden hop megvan. Szó szóval sincs erről. Haladok egy úton, amelyen a forrásom vezet. Mielőtt rátérnék fejezetünk lényegi részére, még el kell mondanom azt, amelyre feljebb már utaltam. Énok könyvét igen sokan feldolgozták már, ebből fakadóan pedig értelemszerűen sokféle értelmezés született. Érzésem szerint ennek megismerése terén is az a legjobb módszer, amely a Biblia és minden más ilyen jellegű írás esetén is igaz és követendő. Ismerjük meg a lehető legtöbb elérhető verziót, és szűrjük le a saját szellemi vezetésünk szűrőjén keresztül ezeket. A feldolgozások különbségei itt is, ahogyan a Biblia esetében is kétféle eredetűek, egyrészt fordítási eltérésekből fakadnak, másrészt pedig és ebből ered maga a fordítási eltérés is, értelmezésbeli különbségek miatt jönnek létre. Most az, hogy az egyes fordítók direkt vagy szándéktalanul értik el, megint csak mindegy. A lényeg az, hogy a változatok nem egyeznek meg. Egymással, muszáj hát nekünk kihámozni a magunk igazságát ezekből. Én e pillanatban két magyar nyelvű énok adaptációt ismerek. Az egyik az említett Hamvas Béla féle fordítás, a második pedig a COG által, egy etióp nyelvű irat angol, majd ennek az angol verziónak a magyar fordítása szerint publikált fordítás. A két mű között azonban mind tartalmát, mind értelmezését tekintve jelentős különbségek mutathatók ki. Ami a tartalmi különbséget illeti, a Cogé verzió lényegesen terjedelmesebb. Hamvas valamiért egyszerűen kihagyott egyes részeket a saját fordításából. Ez azért furcsa, mert maga Hamvas írja 1945-ös bevezetőjében azt, hogy számára is ismert a mű teljes verziója, amelyet egy 18. századi angol felfedező, James Bruce hozott magával a Bessziniából Európába és adományozott az Oxfordi Badli könyvtárnak. Ennek ismeretében tehát igen meglepő, hogy egész fejezetek hiányoznak az ő fordításából a másik anyaghoz képest. Nos, a helyzet tehát ez, mi abból főzünk amink van. Én, a magam részéről levontam a saját következtetéseim a műtartalmával kapcsolatban, a következő lapokon pedig megosztom ezeket veled. Következzék tehát most már a lényeg, énok üzenete a mai kor számára. Bár a hangvasféle verzió nem tartalmaz fejezet és versszámozást, a valóban egyszerűbb beazonosítás ezeket így idézem én is. Énok 15-től 12-ig. És hallottam hangját, amint szólt hozzám, és válaszolt nekem, én pedig figyeltem mind arra, amint mondott: Ne félj énok, te igaz ember vagy, az igazságosság írnoka. Jöjj hát közelebb, és halljad hangomat! Menj el, és mondd meg az égvirrasztóinak, akik elküldtek, hogy közben nyáriértük, nektek kellett volna az emberekért közben nyárnotok, és nem pedig az embernek ti értetek, miért hagytátok el a magas, szent és örök mennyet, és hátatok a szonyokkal, és fertőztétek meg magatokat az emberek leányaival, és vettétek őket feleségül, és tettetek úgy, mint a föld gyermekei, és nemzettetek óriás fiakat. És bár szentek, szellemi lények voltatok, élvén az örök létet, mégis tisztátalanná tettétek magatokat az asszonyok vérével, és gyermekeket nem zettetek a testvérével, és csak úgy, mint az emberek gyermekei, ti is test és vér után sóvároktatok, mint mindazok, akik meghalnak és elpusztulnak. Mert azért adtam ő nekik feleségeket, hogy azok a teherbe ejtsék és gyermekeket nem tőlük, és ekképp ne legyen semmiben hiányuk a földön. De ti, akik előzőleg szellemi lények voltatok, éltétek az örök életet, és halhatatlanok voltatok a világ minden nemzedékén át. És ez okból számotokra nem rendeltem feleségeket. Mert a mennyek szellemlényeinek a mennyekben van lakozásuk. És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek nevezve a földön, és a föld lesz lakhelyük. Gonosz szellemek hagyták el testeiket. Mert születésük emberi, és elsődleges eredetük pedig a mennyek szentőr angyalaitól van. Gonosz szellemek lesznek ők a földön, és gonosz szellemeknek lesznek nevezve. Mert a mennyek szellemeinek a mennyekben lesz lakhelyük, de a földön létrejött szellemeknek, akik a földön születtek, azoknak a földön lesz a lakhelyük is. És az óriások szellemei gyötrik, elnyomják, pusztítják, támadják és arombolás munkáival sújtják a földet, és bajokat okoznak azon, bár élelmet nem esznek, mégis éhesek és szomjasak és sérelmeket okoznak. És ezek a szellemek felkerekednek az emberek gyermekei ellen és az asszonyok ellen, mert maguk is azoktól származnak. Ez itt rögtön egy olyan rész, amely azonnal kiveri a biztosítékot mindazoknál, akik képtelenek elhinni az óriások egykori létét. Ám nagyon fontos e szöveg értelmezésekor figyelembe venni azt, hogy itt az óriásokról énok beszél, aki maga is az volt hozzánk képest. Ezek az óriások tehát a nefilim, amelynek születését mondja el elitténok. Ugye mivel az e szöveget fordítók fejében meg sem fordult az a lehetőség, hogy a hozzánk képest, óriások és a nefilim nem egy és ugyanaz, ezért a fordítások nem tesznek különbséget a két faj között. Ez az írás tehát még egyszer hangsúlyozom a nefilimóriásokról szól, akikről részletesen olvashattál ugyancsak a Szellemi Izrael című írásomban. Értelemszerű az, hogy énok magához, illetve a hozzá hasonló emberekhez viszonyítva jelenti ki ezeket óriásnak, hiszen az ő korában még nem élt a földön mai méretű ember. A fenti idézet továbbá rámutat a szellemi szféra valós létére is, ahol szellemi lények élnek, például az angyalok. De nézzük tovább. Énok 161-től 4-ig. Attól a naptól fogva, amikor az óriások le lesznek gyilkolva és el lesznek pusztítva, és halállal halnak, a testeiket elhagyó ártó szellemek megindulnak majd és pusztítani fognak anélkül, hogy ítéletben részesülnének és így pusztítanak majd egészen a nagy ítélet eljövetelének beteljesedéséig, amelyben maga akkor is beteljesedik a virrasztók és az istentelenek felett, igen, mindennek beteljesedése eléri őket teljesen. És a virrasztóknak pedig. Azoknak, akik megkértek téged, hogy jári közben őértük, azoknak, akik az előzőekben a mennyekben voltak, mondd ezt, ti a mennyekben voltatok, de nektek sem lettek megnyilvánítva a mennyek minden titkai, azok pedig, amelyeket ismertek, azok haszontalanok, amelyeket szívetek keménységében mutattatok meg az asszonyoknak, és azokon a titkokon keresztül az asszonyok és a férfiak sok gonoszságot követtek el a földön. Ennek okáért mondd meg nekik, Nincs számotokra békesség. Itt az előző idézethez kapcsolódóan énok kijelenti, hogy azoknak a lényeknek a szelleme, amelyek nem a szellemi világban teremtettek, milyen sorsra jutnak fizikai testük elpusztulása után. Itt kell maradniuk a Földön Isten rendelése szerint. Miért érdekes ez? Két okból. Egyrészt rávilágít arra, hogy miért van-e földön ez a gigászi hiszen ezek a démoni szellemek nem nyugodnak, teszik amit csak tehetnek. Megrontják azt, akit csak lehetséges. De ennél is fontosabb felismerés ezzel kapcsolatban, hogy ha elfogadjuk az én állításomat, mi szerint az ember szelleme nem itt, a földön születik, hanem a szellemi szférában, onnan jövünk majd oda is térünk vissza földi pályafutásunk után, akkor a holtak szelleme a fizikai test halála után nem idézhető itt meg senki által. Tudom, ennek ellentmond Sámuel esete, akit szól megidéztetett egy halottlátóval, de ők mindketten Isten felkentjei voltak, Szólt pedig még itt a földön is mindig Sámú elintette és nyilatkoztatta ki neki Isten döntését és akaratát. Isten tehát egyes esetekben nyilván megenged olyan történéseket is, amilyeneket egyébként nem. Gondoljunk csak a csodatételekre, amelyeket az Úr, majd az apostolok is véghez vittek. Azt gondolom tehát hogy az e világban végzett szellemidézésre, halottak megidézésére, a spiritista szeánszok alkalmával nem a valós elhunyt szelleme, hanem egy az annak helyét átvevő démoni szellem nyilatkozik meg, gyakran tökéletesen elhitetve az őt kérdező embereket. Hiszen ezek látják az ember gondolatait, emlékeit, Mindenhez hozzáférnek mivel ez a tartalom nem az ember fejében van, így képesek tökéletesen hiteles színben feltüntetni magukat a kíváncsiskodók előtt ezzel befolyást gyakorolni rájuk és akár tökéletes tévútra terelni őket. Hiszen ha egy kérdező ember meggyőződik a kérdezett szellem hitelességével kapcsolatban, annak sikerül elnyernie a kérdező bizalmát, akkor ez az ember a jövőben jó eséllyel rá fog mindenben hallgatni. Innen a démonnak nyert ügye van emberünknek a kárhozatba vezetésére irányuló törekvéseiben. Erről az Evötá című írásban olvashatsz részletesen. Visszatérve a két idézet tartalmához, ezek további részleteket közölnek a Biblia által leírt történetet jól kiegészítve. Most pedig következzék egy olyan idézet, amely a főbb angyalok nevét és feladatát írják le. Először a COG majd hanvas. Énok 21-től 8-ig. Ezek a nevei azoknak a szent angyaloknak, akik mindig vigyáznak. Júri ől, egyike a szentséges angyaloknak, aki a világ és a tartaroz felett ügyel. Rafael, egyike a szentséges angyaloknak, aki az emberek szellemei felett ügyel. Ráguel, egyike a szentséges angyaloknak, aki büntetést mér a világra és az égi testekre. Mikhael, egyike a szentséges angyaloknak, aki az emberiség jobbik része fölött ügyel, és a káosz felett. Szarákiel, egyike a szentséges angyaloknak, aki azoknak az embereknek a szellemei felett áll, akik szellemükben védkeztek. Gábriel, egyike a szentséges angyaloknak, aki ikiszát a kígyók a paradicsom, és a kérubok felett áll. Rémiel, egyike a szentséges angyaloknak, akit Isten azok fölé rendelt, akik majd felkelnek, feltámadnak. Ez a Szent Arkangyalok neve, a világ és az alvilág angyala, Rafael az emberi lelkek angyala, Raguel a bosszú angyala, aki a világon és az égitesteken bosszút áll, Mihael, aki az igaz ember és a nép fölött őrködik, Sarakiel, aki a szellemek ellen vétő emberi lelkek fölött uralkodik, Gabriel, aki a paradicsom, a kígyó és a kerubok serege fölött uralkodik. Meglehetősen nagy különbség van itt a két írás között mind tartalmi, mind pedig értelmezés terén. Nézetem szerint itt nyilvánvalóan a fenti verzió a jobb. Tartalmát tekintve igen figyelemreméltó, hogy más arkangyalt rendel az emberek jobbik része és a szellemükben védkezők fölé. Ismét itt van ez a szellemben való védkezés. Ugye, én azt mondtam, hogy nem itt a Földön dől el a sorsunk, hanem már otthon, a szellemi világban, ahol Isten mindannyiunkat megteremt először, ott foglalunk állást Isten mellett vagy ellen. Nézetem szerint ez az ége meglehetősen alátámasztja ezt a meglátást akkor, amikor szellemben védkezőkről beszél. De nézzük tovább! Énok ok 418 cog majd Hamvas szerint. Mert a nap mindig más, áldás vagy átok, és a hold ösvényének útja fényességet ad az igazaknak, de sötétséget hoz a bűnt elkövetőknek, az úr nevében, aki elválasztotta a világosságot és a sötétséget, és elkülönítette az emberek szellemeit, és megerősítette az igazak szellemét nevének igazságosságában. A szellemek urának nevében élnek mind a ketten. Mert ő választotta el a fényt a sötétségtől. Ő választotta el az emberek lelkeit, ő alapozta meg az igazakat az igazság nevében. Érdekes, lehet, hogy nem ugyanazt olvasták a fordítók. Vicced félretéve, persze, hogy ugyanazt olvasták. A lényeg kihámozható mindkettő verzióból. Amiért én idéztem, az a kijelentés, mi szerint az úr elválasztotta az emberek szellemét, lelkeit, és a COG verzióval egyetértve, megerősítette az igazak szellemét nevének igazságosságában. Az idézet a féle verzióban is helyesen zárul, de a COG sokkal egyértelműbb. Tehát mi egyetértésben a Bibliával itt azt láthatjuk, hogy az Úr két csoportra osztja az emberi szellemeket, lelkeket, választottakra és igaztalanokra, akik elvesznek majd. Majd azt is megerősítve látjuk, hogy az Úr az, aki itt megerősíti az igazak szellemét nevének igazságosságában. Tehát nem te döntesz úgy, hogy megerősíted magad Istenben, hanem Isten teszi ezt veled, mert ha nem tenné, akkor neked magadtól simán véged lenne. Ez a helyzet. Énok ok COG és Hamvas. És válaszolt nekem, a szellemek úra megmutatta neked e példázatok jelentését, ezek a földön lakozó szenteknek nevei, akik hisznek a szellemek úrának nevében örökkön örökké. Most Hamvas. Megkérdeztem az angyalt, aki velem volt és aki nekem a titkokat megmutatta, mit jelentsen ez? Ő pedig azt mondta, a szellemek ezzel megmutatta, mi tartozik össze, ez a földön lakó szentek neve, akik a szellem urához hűek maradnak. Itt, bár mindkét változat helyes, mégis az utóbbi, félével értek inkább egyet. Mert az a pontosabb itt. A földön lakozó szentek ugye azok, akik itt, e földi létükben is hűek maradnak az úrhoz, Természetesen nem a saját bölcsességük és akaratuk, hanem az Úr kegyelme és segítsége okán. Hiszen ő az, aki hű marad a választottakhoz. A földön lakozó, illetve földön lakó titulus pedig ismét arra világít rá, hogy ez egyfajta különleges státusz vagy állapot. Ahogyan a Biblia is írja, amíg testben lakunk. Most pedig Énok 47. COG és Hamvas. És a szentek szíve örömmel telt meg, mert az igazak száma betelt, és az igazak imái meghallgatást nyertek, és számon kérték az igazak kiontott vérét. A szentek szíve pedig megtelik örömmel, hogy az igazság mértéke betelik, az igazak imája meghallgatásra talál és az igazak vérének kiontását a szellemek úra megbosszulja. Ez egy nagyon fontos ége. Ám az látszik, hogy itt nem érti, hogy pontosan miről van szó. A fenti idézet helyesen arról beszél, hogy amikor az igazak száma betelt, minden igaz megfutott a földi futását, végre megtörténik az ítélet, amelyre minden igaz vár. Ez az ége is nagymértékű összefüggést mutat például a jelenések 11 jel ahol a szentek sírnak az úrnak, hogy miért késik az ítélet. Jelenések 6 11 Károli szerint. És kiáltának nagy szóval, mondván, Uram,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 Itt inkább valóban az látszik, hogy egyszerűen nem jött rá az összefüggésre, ezért megpróbálta a saját nézeteihez hajlítani azt, amit olvasott. Hiba volt. Következzék most egy megint csak igen fontos ége, amely a magvető példázatával mutat szoros közösséget. Ez azért is annyira fontos, mert ugyancsak rávilágít arra a kijelentésemre, amely szerint a magvető példázatának van egy sokkal mélyebb jelentése is, mint amelyet az óra tanítványoknak kijelentett. Ugye, amint azt leírtam már korábban, az óra magvető példázatát úgy magyarázta el Péteréknek, hogy az elvetett magokra koncentrálta a figyelmüket, akik maguk a földön élő emberek. Az egyik ide esik, a másik oda, és ennek függvényében alakul földi sorsa. De mire gondolok én, amikor azt mondom, hogy van ennek egy sokkal mélyebb és súlyosabb tartalma is? Arra, amiért a magvetőt nagy möbetűvel írtam. Arra, hogy a magvető az úr, aki veti ezeket a magokat a földre. Tehát nem te döntesz még odaát, tervezed meg az itteni életed és mi egyéb, ahogyan az ezoterikus hazugságok tanítják. És nem is te döntöd el itt a földön, saját, nem létező, szabad akaratod alapján, hogy mi lesz majd itt veled, ahogyan a keresztény és az alternatív keresztény szekták hazugsága tanítja az embereknek. Nem. A magvető, az úr dönti el, hogy kit hova vet. Ahova ő vet, a vet ége nem ugyanazt jelenti, mint a szétszór. szór. Ha valaki vet, akkor célzottan odavet, ahova akar, ám ha csupán szétszól, akkor ahogy esik, úgy puffan. Remélem érzed a különbséget. Az úr tehát vet, te pedig oda esel, ahova ő vetés pont. Nos, tehát ennek ismeretében nézzük meg, az énok könyvének ezzel igen csak egy bevágó igerészét. Énok 62.8. 8. És a választottak és szentek gyülekezete magként lesz elvetve, és a. Választottak mind előtte állnak majd azon a napon. Most jöjjön az énok 71.14-től 16-ig először a COG, majd a Hambasféle verzió. És odajött hozzám, üdvözölt hangján, és így szól hozzám ez az emberfia, aki igazságosságra születik, és igazságosság őrzi, és a napok urának igazságossága nem hagyja el. És mondta nekem, békességet néktek az eljövendő világ nevében, mert a világ teremtése óta elhatároztatott a békesség, és attól fogva így is lesz örökké és örökkön örökké. És mindenek az útjain járnak majd, mivel sosem hagyta előt az igazságosság, vele együtt lesz lakozásuk, és vele közös lesz örökségük, és soha el nem válnak tőle örökkön örökké. És hosszú napoknak idejét töltik majd az ember fiával, és az igazaknak békességük és becsületes lakozásuk lesz a szellemek urának nevében örökkön örökké. Az öreg pedig az arkangyalok és az angyalok kíséretében hozzám lépett, üdvözölt és azt mondta nekem, te vagy az ember gyermeke, aki az igazságra született. Az igazság lakik fölötted és az öreg őszfejű igazsága nem fog elhagyni téged. Ezután pedig azt mondta nekem, az eljövendő világ nevében üdvözöl téged, mert onnan származik a teremtett világ boldogsága és tökéletessége és ebben fogsz részesülni te is örökre és minden időkre. És az egész föld a te utadra fog lépni, mert az igazság téged sohasem fog elhagyni. Nálad lesz az ő lakása, nálad lesz sorsa és sohasem fog elválni tőled. Így lesz az ember fiánál az igazaknak, a szellemek urának nevében hosszú élete és békéje, az egyenes úton, minden időkre és örökké. Itt azt láthatjuk a meglehetősen nagy fordításbeli különbségek ellenére, hogy Isten maga jelenti ki azt a tényt, mi szerint a COG verzió értelmezésében Krisztus, azaz az ember fia, hanvas szerint pedig Énok születik igazságra. Most függetlenül attól, hogy kifordította helyesen, egyébként a COG, jól látszik az, hogy maga Isten, az atya jelenti ki, itt valaki igazságosságra születik. Tehát nem ő dönti el menet közben, hogy rendben, akkor én ezen túl igaz leszek, mert a szabad akarat, döntés, választás, hazugsága ezt hiteti el igen sikeresen még a választottak tömegeivel is, hanem mint a Biblia könyveiben számtalan helyen olvasható azok számára, akik tudnak olvasni, hogy ezt Isten dönti el és nem az ember. Amiért azt írtam, hogy a COG verzió a helyes az azért van, mert az erre utaló szövegkörnyezet környezet csak később, a kumráni barlangokban fellelt, tengeri tekercsek, Énok töredékeiből derült ki. Hamvas erről nyilván nem tudott így akként értelmezte az írást, hogy az Isten Énokot magát méltatja e szavakkal, pedig, amint a fellelt anyagokból kiderül itt Énok megkérdez egy angyalt, hogy ki az ember fia, aki a napok urának társaként van leírva. További, ugyancsak rendszeresen előforduló érdekesség, hogy itt mindkét verzió egyébként Istent, a szellemek urának nevezi. Erről ugye hosszan írtam az Evötár műírásban. írásban. A szellemek azok, akik kölcsönzik a földi ember szellemiségét. Isten pedig eldönti, hogy az egyes ember miféle szellemet kapjon társul-e világi futása idejére. A hamvasféle fordításból ezután egy komplet könyv hiányzik, harmadik, Astronomiai Könyv 72.1-től 82.18-ig a COG-féle átiratban. Ez a könyv az égi fények keringésének könyve. Mindegyikről külön-külön, csoportjaik, uralmuk és idejük szerint, nevük, származási helyük és hónapjaik rendjében, amint megmutatta nekem vezetőjük a velem levő Szentséges Juli Ölangyal. Ugyanígy pontosan tudtomra adta az összes előírásukat is a világ minden évére, az örök időkig, amíg el nem készül az új, örökké fennálló teremtés. Ebből egy részlet 81.1.2. Így szólt hozzám, ó, oh, énok, nézd a mennyei táblák írásait, olvasd, amik rájuk vannak írva, és jegyezd meg magadnak egyenként mindegyiket. Megnéztem mindent a mennyei táblákon, elolvastam mindent, ami rajtuk írva állt, mindent megjegyeztem magamnak, és elolvastam a könyvet, mely az emberek minden tettéről és a test minden gyermekéről szólt, akik a földön az utolsó nemzedékig születnek majd. Idézet vége. úgy értjük, hogy ez miért nem kerülhetett be a nyugati kánonba? Hiszen ha ez igaz már pedig nézetem szerint az, akkor miről beszélünk tessék már megmondani. Van itt egy könyv a teremtés után 8-900 évvel, amelyben konkrétan és személyre szabottan le van írva minden egyes ember mindent tette, akik csak valaha a földre születnek. Úgy értjük ennek a jelentőségét. Akik nem vették be a kánonnyukba, azok pontosan értették. Énok 82.1-től 3-ig. Most, fiam Matuzsálem, mindezeket elbeszélem és felírom neked. Igen, mindent feltártam előtted. És könyveket adtam neked mindezekre vonatkozólag. Őrizd meg fiam Matuzsálem, az atyád kezéből származó könyveket, hogy átadhassd őket a világ, többi, nemzedékének. Bölcsességet adtam általuk neked, fiaidnak és utódaidnak, hogy ők is továbbadhassák fiaiknak nemzedékről nemzedékre, örök időkön át. Olyan bölcsességet, amely meghaladja saját gondolataikat. Bölcsesség elszenderül, de akik megértik, nem alszanak, többé. Feléje fordítják fülüket, hogy megtanulják ezt a bölcsességet, és ízletesebb lesz az a legfinomabb tápláléknál mindazok számára, akik esznek belőle. itt konkrétan kijelenti Metuselanak, Matuzsálemnek Noé nagyapjának, hogy ezek a könyvek valóban tőle származnak, rajta keresztül kapták az utódok nemzedékei. Ezt vagy tagadni, vagy elhinni lehet, de a szöveg egyértelműen erről beszél, kijelenti ezt. Ha az írás igaz, akkor az valóban énoktól származik. A hitelességét illető döntést a szellemi vezetésed fogja megadni neked. Az, amelyet Isten rendelt neked. Érdekes, hogy a szöveg további része nagyban utal éppen erre is. A bölcsesség, amely meghaladja saját, Szellemiségük szerinti, gondolataikat azok számára, akik, Isten kegyelméből és akaratából, megértik, rá, ébresztőleg fog majd hatni az igazságra, azaz inspirálja őket, ahogyan a Biblia is, és ezek soha többé nem esnek vissza az ébren alvó zombilétbe, amely földünk lakosságának szellemi állapotát túlnyomó részben ma is jellemzi. Akik a világ szerint élnek, a világi értékek a meghatározóak számukra, azok mind ehhez a csoporthoz tartoznak. Énok 84-1 ismét először a COG, majd Hanvas Béla szerint és felemeltem kezeimet igazságban, és áldottam a szent hatalmast, s ajkaim leheletével szóltam, és testemnek hús nyelvével, amit Isten adott a hústesben élő embernek, hogy azzal beszélhessenek, és leheletet, nyelvet és szájat adott nekik, hogy azok által beszélni tudjanak. Az igazság nevében kezemet felemeltem, dicsértem a szent és nagy úrat és szám leheletével és húsból való nyelvemmel, amelyet az úr adott az ember számára, hogy beszélhessen, Teremtett, beszéltem, mert megadta nekem a lélegzetet, a nyelvet és a szájat. Itt ismét csak azt látjuk, hogy Hamvas Béla sajnos nem érti a lényeget. Mert mi az, hogy hústestben élő ember? Hogyan értsük -e ezt? Úgy, ahogyan az igaz. Az ember, aki vagy egy hústestben, avatarban él, amint azt vonatkozó írásom lapjain gondosan és alaposan kifejtettem. Ez van. De aki vak az igazságra, az sosem fogja ezt megérteni. Hamvas Béla fordítása itt, a negyedik könyvvel véget ér. 5. könyv Vénok levele 91-105-ig. től 91.1 és most fiam, Matuzsálem, hívd ide nekem összes fivéredet, és gyűjtsd össze nekem anyádnak minden fiát, mert egy hang szólt hozzám, és a szellem öntetett királyám, hogy mindent megmutassak nektek, ami az örökké valóságig történni fog veletek. Ismét csak miként a Bibliában is többszöri megerősítés hitelesíti az állításokat, megerősítésre kerül az a kijelentés, mi szerint minden előre megvan írva. Ezt pedig a neki, hozzá, mellé, rendelt szellembös okán akarja megjelenteni az utódoknak. Érzek némi szellemi közösséget ezzel. Tehát Énok előre elmondja, hogy kivel mi fog történni az örökké valóságig. Ezek szerint akkor vajon ők dönthettek bármiről is? Nem gondolnám. Énok 916. Másodszor is megismétlődik az igazságtalanság, és megvalósul a Földön, és újból felülkerekedik majd az igazságtalanság minden cselekedete, az erőszakoskodás és a törvénysegés minden cselekedete. Énok itt elmondja azt, ami azóta beteljesedett. A dolog érdekessége sok egyéb mellett leginkább talán az, hogy mindezt az özönvizet megelőzően úgy 800 évvel teszi. És most érkeztünk el oda, ahhoz a részhez, amelynek idézését jóval fejjebb megígértem. Ennek a könyvnek a címe az apokalipszis hetei, azaz a hetek, a világ heteinek, kinyilatkoztatása, feltárása. Ez a könyv, mint látni fogjuk egy teljes körű és konkrét, tíz világhétben való leírása az emberi történelemnek, amely a történelem kezdetétől, a teremtéstől, ugyanennek a történelemnek a lezárultáig tart. Most, hadd ne ismételjem magam a miként lehetséges ez, ha nincs minden a legapróbb részletekig előre rögzítve. Kérdéskörben. Annyira nyilvánvaló, hogy szinte már én is unom. Sokkal érdekesebb tehát ennél maga az írás, amelyben a hetedik hét eseményei kijelentésekor ismerhetünk rá saját jelenkorunkra. Akkor hozzáfogott ténok, hogy elbeszélje a könyvek tartalmát. Így szólt, az igazságosság gyermekeiről, a világ választottairól és az igazságosság és az tetvényeiről ezekről akarok nektek beszélni, és tudtotokra adom, fiaim, én, énok, annak megfelelően, amit nekem mennyei látomásban mutattak, és amit a szent angyalok szavából tudok, és a mennyei táblákról megtanultam. És énok hozzáfogott, hogy a könyvből elmondja, és így szólt, Hetedikként születtem az első héten, amikor, még, igazságosság és hűség uralkodott. Utánam, a második héten nagy gonosság emelkedik majd fel, és családság fakad. Benne lesz az első vég, és csak egy férfi menekül meg benne. Miután elmúlt, a vég, növekedni fog az igazságtalanság, és törvény adatik majd a bűnösök számára. Ezután a harmadik hétvégén egy férfit választanak ki, mint az igaz ítélet palántája, és az ő leszármazotja lesz az igazságosság örök csemetéje. Ezután a negyedik hétvégén láthatóvá lesznek a szentek és igazak. Látomásai. És egy törvény minden eljövendő nemzedék számára, és sátrat állítanak fel számukra. Ezután az ötödik hétvégén örökre felépítik a dicsőség és uralomházát. Erre a hatodik héten mind megvakulnak az akkor élők. Bölcsesség hiány, istentelenségbe merülnek el minnyáján. Egy férfi felszáll, az égbe, a hétvége felé tűz pusztítja el a királyság házát. És a választott gyökér egész nemzedéke szét fog szóródni. Ezután a hetedik héten egy hitehagyott nemzedék támad. Számos cselekedetet hajt végre, és minden tette elpártolás lesz. E hétvégén ki lesznek választva az igazságosság örökültetvényének választott igazai, hogy hétszeres oktatást kapjanak az ő egész teremtéséről. Mert hiszen ki olyan az összes emberfiak közül, aki képes lenne rá, hogy meghallja a szent hangját, és ne remegne meg tőle. Ki az, aki képes lenne rá, hogy átlássa gondolatait. És ki az, aki képes lenne rá, hogy az ég összes művét szemléje? Hogyan lehetne bárki olyan, aki az eget képes lenne megvizsgálni? És ki az, aki képes lenne rá, hogy a menny dolgait belássa, hogy egy lelket, vagy egy szellemet lásson, és arról beszéljen, vagy felemelkedjen, és mindenek végét lássa, felfogja, vagy azokat utánozza? Az összes férfi közül ki az, aki képes lenne tudni, hogy mennyit tesz ki a föld szélessége és hosszúsága, és kinek mutatták meg ezeknek mértékét? Vagy van-e bárki is, aki képes lenne megismerni az ég hosszát, mennyit tesz ki a magassága, mire alapul, milyen nagy a csillagok száma, és hol térnek nyugovóra az égi fények? Akkor elmetszik az igazságtalanság gyökereit, és a bűnösök által pusztulnak el. Az istenteleneknek mindenütt elmetszik gyökereit, és azok, akik erőszakoskodást terveznek és káromkodnak, által pusztulnak el. Ezután egy másik hét támad, a nyolcadik, amely az igazságosságé, és egy kardot kap majd, hogy ítéletet és igazságosságot gyakoroljon azok felett, akik erőszakos tetteket követtek el, és a bűnösök az igazak kezeibe adatnak át. Ugyanennek befejezésekor házakat szereznek majd igazságosságuk által, és a nagy királyháza dicsőségben mindörökre felépül. Ezután a kilencedik héten az egész világ számára kinyilvánul az igazságosság ítélete, és az Istentelenek minden műve eltűnik majd az egész földről. A világ fel lesz jegyezve a pusztulásra, és minden ember az egyenesség útja után néz majd. Ezután a tizedik héten, a hetedik részben következik be a nagy, örök ítélet a virrasztókon és a hatalmas, örök mennyeken, amelynek folyamán végrehajtja a büntetést az angyalok között. Az első ég el fog tűnni és el fog pusztulni. Új ég jelenik majd meg, és az ég minden ereje hétszeresen világít majd örök időkig. Ezután sok, számtalan hét telik majd el jóságban és igazságosságban mindörökké, és a bűn, többé, szóba sem kerül attól fogva mindörökké. Ez tehát az Isten által szentesített forgatókönyv, amely igen csak egybevág azzal, amelyet a Biblia lapjain megismerhet az, aki olvassa azt. Kiemelném azt a furcsa egybeesést, amely a jelenések könyvének az óráta által kijelentett hét korszakával állítható igen könnyen párhuzamba. E hét korszak hetedike, a laodicai, ugyancsak a mi, jelenkorunknak felel meg, amely ugyancsak hasonló jellemzésben részesült az Úr részéről, mint amelyet az Énok könyvében olvashattunk a hetedik hét történéseivel és állapotával kapcsolatban. További összecsengés a számos egyéb mellett az Énok 98-9, amelyben ez az írás is megerősíti a választottak és nem választottak, a nemes és az alantas célra szánt edények jelen valóságát. Jaj nektek, balgák, mert balgatagságotok által fogtok elpusztulni. Nem hallgattatok a bölcsekre, és nem talál meg titeket a jó. Tudjátok meg most, hogy a romlás napjára vagytok előkészítve. Ne reméljetek, hogy ti... Bűnösök életben maradtok, hanem kipusztultok és meghaltok. Mert nincs értetek váltság, mivel a nagy ítélet napjára, a szomorúság és a szellemetekre beköszöntő nagy megszégyenítés napjára vagytok előkészítve. Ne reméljetek, vagytok előkészítve. Hát ez elég kemény beszéd. Akkor ezek szerint esélyük sincs ezeknek. Nyilván. Végül pedig egy olyan ége az Énok könyvével való foglalkozásunk lezárásaként, amely igen pontosan leírja mindazt, ami a hetedik héten, azaz napjainkban történik. Azt, amelyről magam is oly sokat beszéltem. Nézzük tehát Énok 104 .10. Én azonban ezt a titkot is ismerem, hogy sok bűnös megváltoztatja és elferdíti az igazság szavait számtalan módon, gonosz beszédeket mond és hazudik, nagy csalásokat eszel ki, és saját szájvíze szerint ír könyveket. De amikor majd minden szavamat helyesen írják le saját nyelvükön, semmit sem változtatnak meg, vagy hagynak ki szavaimból, hanem mindent helyesen írnak le, mindent, amit én rájuk vonatkozóan tanúsítottam, akkor ismerek egy másik titkot, könyvek adatnak majd az igazaknak és bölcseknek, és sok örömet, egyenességet és bölcsességet fognak nyújtani. A könyveket átadják majd nekik. Hinni fognak azokban, és örvendeznek annak és minden igaz, aki abból megtanulta a becsületesség minden útját, mert meg fogja kapni jutalmát. Mit is mondhatnánk erre? Úgy legyen.